Első rész, kilencedik fejezet. Hogyan ütöttem pofon ötötször az acélkirály? Olvasóinknak elmondja W. Tenzon McFarland. Láttam, amikor Eszter Terbanks autójába jut, és az autó kigördült a Scotland Yard Így okoskodtak. Ha Terbanks Drive felügyelőnél volt, akkor vele jött volna le. Másnál nem lehetett, tehát nyilván összevesztek. Ha összevesztek, akkor Terbanks nyilván a miniszterhez be. Taxiba ültem, és ugyanakkor értem a minisztérium épülete elé, amikor Terbanks. Kalapomat a szemembe húztam, és bár három alkiszt valóságos sorfalat állt a lépcsőn, én közvetlenül Mr. Terbanks mellett mentem fel a lépcsőn. A halban ő adta át a névjegyét a portásnak, aki azonnal bevezette egy Viktoriánus hangulatú fogadóterembe. Intettem a portásnak, aki azonnal megértette, hogy Terbanks úr védelmére kirendelt detektív vagyok. Meg is álltam az ajtó előtt, mint aki őrt áll. Már ekkor hajthattam volna a rámváró feladatot, de ez nagyon közönséges lett volna. Ehelyett bementem a miniszter titkárához, és belátom, ki sérideg hangon a következőket mondtam neki. Mr. Terbanks nem óhajt sokáig várni, kérem jelentse be! A titkár már azonnal látta ebből, hogy én, Esther Terbanks titkára vagyok. Az egész csak fellépés kérdése. Már indult is, mikor megfogtam a karját. Őszintén szólva, mondtam. Nem tudom, helyese, hogy bemenjen a kegyelmes úrhoz. Mr. Terbanks nagyon befolyásos ember, és nagyon fel van háborodva az őt ért inzultusok miatt. Hogy teljesen őszinte legyek, kijelentette, hogy inzultálni fogja a minisztert. Igen. Hadd lássa, milyen az, amikor az embert, hát, hiszen érti ön. Én le akartam beszélni erről, mire ő formálisan elkergetett, de nem baj, nála az embernek meg kell szoknia az ilyesmi. A titkár aggódva mondta erre. Nagyon-nagyon lekötelezett ezzel a figyelmeztetéssel. Szörnyű lett volna, nem is szólva arról, hogy én az állásommal játszom, ha ez megtörténik. Kérem foglaljon helyet és gyújtson rá. Rágyújtottam. A titkár kezében ott lapult Mr. Terbanks névjegye. Aggodalmasan nézegette. Önnő mit tanácsol? Sietnünk kell, mondta, mert ha Mr. Terbanks engem itt talál, akkor újabb tűruhamot kap, már pedig ide fog jönni, ha megváratjuk. És most ő akar pofozni. Hm-hm, <hül> <hül> mondtam. Én aztán igazán az állásommal játszom. Nekem megtiltotta, hogy figyelmeztessek bárkit. Na engem itt talál? Rettenetesen erőszakos ember, és most érthető módon ki van kelve magából. Ez a megfáb, ez a csirkefogó. Igen, igen, mondta a titkár. Terbanksnak igaza van, de a miniszter nem tehet semmit. Elküldeni sem merem, te beengedni sem. E, Igazából a miniszter urat meg kell kimérnünk ettől, Mondtam, amikor felpattant az ajtó, és berontott Észtör Terbanks. Rám pillantott. Elképzelhetik. Hé! rivolta. Maga itt? Maga? Igen, feleltem zavartan, és bármennyire is bosszantja önt. Kérnem kell, hogy nekiabáljon itt, Mr. Terbanks. A titkár hálásan nézett rám, Mr. Terbanks pedig levegőjét kapkodott. Na hát ez már önnek nem szabad bemenni a kegyelmes úrhoz. Mondtam, mire égnek emelte a karjait. – Micsoda? – üvöltött. A titkárra nézett. – Ez az ember itt? – Neki igaza van, Mr. Terbanks – mondta a titkár. Erre Terbanks kirohant. – Maga csirkefogó és a cinkosa gazember, menjen az utamból! Nem érti? Pimasz! Ekkor pofon vágtam. Meg lehet érteni, hiszen megsértett. A titkár is megértette lelki állapotomat. Míg én az ajtóhoz értem, lefogta az ordítozó Mr. Terbanks karjait. Az előruhanó szolgák a lábait is lefogták. Azután már nem tudom, mi történt, mert elmentem. De valószínű, hogy Mr. Terbanks idővel megértette velük, hogy engem kellett volna lefogniuk. Azt hiszem, ennek a pofonnak a körülményeiben van valami báj és logikai tréfa. Én legalább úgy érzem. Ez volt Tenzon meg fáb első cikke. Egy kis épp esze át kellett fésülni, mert helyenként túl erős volt. De a lényeke ez volt.